Молоденька провінційна сексбомбочка. Приправа до сьогоднішньої вашої прем'єри. Тільки даремно ви відправили в рафику свого бермута. Я не люблю обніматися серед білого дня. Тим більше в машині. Я звикла спершу приймати душ. І обов'язково запобіжні засоби. Краще японські. Маргариту. Хіба я зараз не така, якою ви мене придумали? Ви не так мене зрозуміли, Маргариту. Я нічого не мав на думці. Якби ви нічого не мали на думці, ви б не підганяли коней. Не підганяйте. Яблуко дозріє і само упаде до ваших ніг. Бо я закохалася у вас, як сліпеньке 17-річне дівчинське, з першого погляду. І не ховаюся з цим. Виявляється, трапляються ще такі дурні в наш раціональний час. Тільки не сертеся на мене. Ну хочете, я зараз вийду з машини, бігатиму боса по стесці, зовсім як у поганому кіно, впаду в ваші обійми. А ви обіймете мене і скажете, нарешті я зустрів тебе квітку моєї юності і швиденько покладете мене в траву або розкладете сидіння машини. Сидіння вашої машини впускаються? Він мовчав. Він довго мовчав. Стрілка спідометра перехилила за сто кілометрів. Верби вздовж шляху стелилися пасмами темно-зеленого туману. Я про дне прошу вас, Маргариту, будьте сьогодні зі мною, бо мені сьогодні справді погано. З сьогоднішнього вечора Ярослав Петруня дружив із зеркалами. Трійка сиділа на ньому бездоганно. І навіть власне обличчя сьогодні подобалося. Миршаве каченя, з якого дивом виріс білосніжний лебідь. Ось то він. Одяг шкіряного плаща, руки за спину. В Терехівці йому зауважили, коли ходив з руками за спиною. Ти хто? Голова райвиконкому? Де тепер той голова райвиконкому? Шукає в газетах прізвище Петруні. І кожному стрічному, досі ж на пенсії, а повеличатися кортить, нахваляється, що робив із Петрунею в одному районі.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 Проводжали його з зацікавленими поглядами і шушукалися всерід. Письменник пішов. Ага, Петруня. А може йому вчувалося? А може він вигадав? Хай би пасли очима і шушукалися, коли він ходив по цих бульварах у куфайці і бурках з кошовкою за плечима. Або коли виводили його із святкової колони за рукав старого бавовняного піджака. Але досить. Не псувати свята спогадами. Сьогодні його велика година, Його тріумф, перемога над Мрином, Над трехівкою, над Пакуном, Над Долею. Стоп. Минулого нема, є тільки сьогодні. Парадний під'їзд театру висвітлений, Як ворота до раю на давній бабані іконі. Шість сходинок. Тільки не поспішати. Звичайно, за його квитка ніхто не питає. Але зала буде повна. Пермут про це подбав. Привезуть глядачів із сіл колгоспи власними автобусами. А він ніколи й не надіявся, що міський глядач рватиметься на спектакль за його п'єсою. П'єса писалася виключно для села. На сільську тематику. А міщани хай сидять перед телевізорами. Представники преси будуть. Про це теж Бермут подбав. Цікаво, хто прийде з редакції. Можливо, його колишні колеги. Палатимуть від заздрощів. Така шана, такий епофеоз. Усі, хто прийде, запрошуйте на бенкет, сказав Бермуту. Представників преси. Хай пишуть. Хай множить слава Ярослава Петруні, з яким стільки літ з одного казанка, як мовиться, але у кожного своя доля.